פרק <היא> ה. ועתה בית לחם אפרתה, צעיר להיות באלפי יהודה, ממך לי יצא, להיות מושל בישראל, ומוצאותיו מקדם מימי עולם. לכן יתנם עד עת יולידה ילדה, ויתר אחיו ישובון על בני ישראל. ועמד וראה בעוז אדוני, בגאון שם אדוני אלוהיו. וישבו, כי עתה יגדל עד אפסי ארץ. והיה זה שלום, אשור, כי יבוא בארצנו, וכי ידרוך בארמנותינו, והקמונו עליו שבעה רועים, ושמונה נסיכי אדם. וראו את ארץ אשור בחרב, ואת ארץ נמרוד בפתחיה, והציל מאשור, כי יבוא בארצנו, וכי ידרוך בגבולנו. והיה שארית יעקב בקרב עמים רבים כטל מאת אדוני, כרביבים עלי עשב, אשר לא יקבה לאיש ולא ייחל לבני אדם. והיה שארית יעקב בגויים בקרב עמים רבים, כאריה בבעמות יער, ככפיר בעדרי צאן, אשר אם עבר ורמס וטרף ואין מציל. תרום ידך על צריך, וכל אויביך יכרתו. והיה ויום ההוא, נאום אדוני, והכרתי סוסיך מקרבך, והעבדתי מרכבותיך. והכרתי ערי ארצך, והרסתי כל מבצריך. והכרתי חשפים מידיך, ומעוננים לא יהיו לך. והכרתי פסיליך ומצבותיך מקרבך, ולא תשתחווה עוד. למעשה ידיך. ונטשתי אשריך מקרבך, והשמדתי עריך, ועשיתי באף ובחימה נקם את הגויים, אשר לא שמעו.